Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok, Béres Tamás, evangélikus lelkész, az Evangélikus tudomány Egyetem rendszeres teológia tanszikének a vezetője a vendégem ma. Ismét egy, talán két hónapja találkoztunk, és akkor folytattunk egy beszélgetést, amit úgy hagytunk abba, hogy onnan folytatjuk, és akkor a politika és a krisztusi tanításnak a, a kapcsolatát, tehát kritikája, tulajdonképpen, amit te adtál akkor az általános világpolitikai, hogy mondjam, nem annyira a helyzetnek, hanem inkább a, ahogy a politika megjelenik a mindennapokban. És e, a, a már akkor elhatároztuk, hogy van egy téma, amit érinteni fogunk, akkor arra nem került sor, és ez pedig a... a fenntarthatóság és az ökológia kérdése, és itt tartok egy könyvet a kezembe, hoztad az állás életművészete, bevezetés az ökoteológiába. Ez a te könyved, ami most jelent meg. Úgyhogy ez a téma, amiről ma szeretnék veled beszélgetni. Jó estét, kérlek, szervusz, és örülök, hogy megint itt vagyok. És hogy, hogy folytathatjuk ezt a témát, ezt a kérdést, ott, hogy fenntarthatóság. Igen. Hát ennek persze vannak politikai vetülete is, és társadalmi, és kulturális vetülete is, de azért alapvetően mégis arról van szó, hogy hol van a mi felelősségünk abban, hogy azt a világot, amit mi örököltünk, valamiképpen továbbadjuk, és hogyan tudjuk továbbadni. Tehát mondjuk alapvetően ebben foglalnám össze a legrövidebben a fenntarthatóság kérdésén. Ez, ez úgy, néz, és úgy hangzik, mint egy hitvallás, uh -huh. kép, amit elmondtál. Uh -huh. Ez igen, közel lehet, uh -huh. közel, közel van ehhez valóban. Ezek ökológus szájból is úgy hangzik, ezt meg kell jegyezzem, tehát valahogy a, a fenntarthatósághoz egy bizonyos spirituális felhang nagyon sokszor kapcsolódik. Igen. Hát igen, most a, persze az külön kérdés, hogy mi is az, a spiritualitás, hogy ennek, ennek vannak-e olyan, regiszterei vagy aspektusai, amelyeket mondjuk a vallási életen kívül is lehet használni. Én alapvetően úgy gondolom, hogy spiritualitás nélkül nagyon nehéz elképzelni bármilyen emberi életet, még akkor is, hogy ezt nem mindig így hívjuk. Azért a spiritualitás, vagy a spiritus, spiritus, hát ez alapvetően a szent szavak egyike, méghozzá a szent lelket jelenti, nem is csak simán az emberi lelket, a pneumát, hanem a szent lelket. Ami, hogyha ezt a szánkról vesszük, akkor azt jelenti, hogy az ember valamiféle ihletett állapotba Igen. kerül. Hát most, hogy persze lehet-e beszélni úgy a, a világról, az ökológiáról, az emberi kapcsolatokról, hogy, hogy, hogy elvesszük, vagy kivesszük belőle ezt a fajta ihletettséget. Hát ez nagy kérdés. Vannak ilyen programok, politikai, társadalmi programok is, én úgy gondolom, hogy ahol valamilyen formában nincs jelen a spiritualitás, ott azért valami mindig hiányzik. Elég sok emberrel beszélgettem már erről a témáról, és azt kell mondanom, hogy mondjuk olyan 70-30 százalékban hozlik meg az arány, aki azt mondja, hogy 70 százaléknak határozottan van valamilyen spirituális gondolati háttere, amit, ami, amiről beszél, de... De vannak, akik egészen tudományosan közelítik csupán meg a kérdést, és akkor is erkölcsi kérdésként merül föl, tehát közelebb áll a lélek dolgaihoz, de mondjuk, mondjuk Istent vagy a teremtést ezt már nem akarják belekeverni, vagy, vagy csak hallgatnak róla, vagy talán nem is tartják fontosnak. Hát különben én a, a tudományosságot is a spiritualitási formájának tartom. Tehát amikor nem azt mondom, hogy csak tudományosan, hanem az, hogy tudományos igényességgel, akkor az számomra azt jelenti, hogy, hogy ma létezik egy olyan közösség, mondjuk a tudományos közösség, ugye ez egy hivatalosan bevet kifejezés, amelynek a tagjai valamit úgy gyakorolnak, hogy évekig, évtizedekig készültek fel rá. Tehát amikor ők mondjuk tudományosan beszélnek az ökológiai kérdésről, az épp olyan nagy elhivatottságot, odafigyelést, koncentrációt, tehát merném mondani, spiritualitást jelent, mint, mint mondjuk más tekintetben. Nem véletlenül hívtalak, mert te vagy, egy egy, egy vallást is képviselsz, ugye elkészként, mm. vagy egy egyházat, nem tudom, hogy te hogy fogalmazod ezt magadban, meg inkább egyházat, vagy vallást. Mind, mind a kettő, mind a kettő <síns> nagyon nehéz kérdés. <síns> <síns> Főként miután a 20. század elején egy nagy program mm. uh, indult, amiben azért nagyon világosan uh, meg meg volt különböztetve a vallás és a hit, tehát úgy hamar kiderült, hogy a, valójában a hit az, amiről az ember igazán beszélni tud. A vallás az egy bizonyos történetisége ennek a hitnek, az egyház pedig, hát az egy nagyon nehéz dolog, amit én szerintem úgy teljes melszélességgel senki nem tud igazán vállalni. Nincs is senki feljogosítva arra, hogy vállalja, úgy gondolom. Miért? Hát azért, mert az embereknek a közössége, és mint ilyen, ott azért megoszlanak a vélemények. Uh -huh. és, és hiába van egy egyházi vezető, akinek van valamilyen nagyon határozott véleménye, hát azért lehet ott még egy sor másik ember, akinek nagyon ellenkező véleménye lehet. Uh -huh. Tehát ilyen értelemben szerintem egyházat képvisel, az problémás. Ez az Tehát... is jelenti, hogy az egyházhoz így vagy úgy egyfajta politika hozzátartozik, ami nem most nem kell feltétlenül egy, hogy mondjam, az állam való azonosulást érteni ez alatt, de ha különböző vélemények között ugye manőrezni kell és egyensúlyt kell teremteni, az egyfajta hát, politikusi feladat, nem? Hát igen, így, ez így van, ez biztos, hogy így van, de hogyha ha tényleg nem is lépünk ki az egyházból a politika szinterére, hanem csak azt nézzük, hogy mondjuk egy adott történelmi korszakban, akár egy egész pici intervallumban, néhány éven, vagy akár ma, néhány éven belül, vagy akár ma nézzük meg, hogy egy egyház hány csoportból, csoportosulásból, mozgalomból, irányzatból áll, már akkor is meggondolja az ember, hogy tudja -e egyáltalán képviselni. Ne, neked személyesen mi volt a, a, az indítatásod, hogy, hogy teológiával kezd foglalkozni, vagy legalábbis hogy, eb, hogy ebben, hogy mondjam, mert ugye, mint teológus, úgy érzem, ebben benne van az is, hogy ez a számodra egy hát egyfajta hát szakmai munka, hogy te lefekteted mondjuk ennek esetleg az alapjait, vagy pedig egy meglévő teológiai irányzatokból, nem tudom én, ezt majd elmondod, csak, csak megpróbál elképzelni a dolgot, hogy hogy kerül az okoteológia ilyen értelemben a, a, az előtérben, mert, mert volt ugye teológia, meg van ökológia, de mi volt neked ebben a személyes indítatásban? Mm. Hát van ökofilozófia is, és ökoetika is, és mm. ez az a pont, ahol a teológia ehhez hozzákapcsolódik. Az evangélikus etikák mindig is kényesen ügyeltek arra, hogy, hogy korszerűek maradjanak, hogy azokkal a kérdésekkel foglalkozzanak, amelyek problémát jelentenek és hát, ugye hát legalább a 60-as évektől, 70-es évektől e, létezik ez, hogy ökoetika, és az egyházak, a protestáns egyházak legalábbis, de a katolikus egyházal ez ugyanígy van, nem sokat vártak, tehát e, létrejöttek a reflexiók, amelyek arra vonatkoztak, hogy, hogy, hogy mi a felelősségünk itt a teremtett világgal. Uh -huh. Itt van egy kifejezésbeli megkülönböztetés, hogy a, a van aki, van aki a, a teremtettségnek nevezi, nyilván a teológusok, én magam is a világot teremtett világnak e, látom, fogom fel, tapasztalom, hiszem, mások pedig nem. Hát ilyen értelemben lehet környezetvédelemről, védelemről, vagy teremtettségvédelemről beszélni. Eléggé elterjedt ez a második kifejezés, az öko-teológia mondja az egyházakban, hogy teremtettségvédelem, vagy teremtésvédelem. Hát nekem azért vannak ezzel problémája, ezzel a kifejezéssel. Nem, nem, nem azt a képet ö, ö, hozzá elő, hogy a pici ember a nagy istennek próbálok segíteni, hogy majd én helyrehozom azt a teremtést, ami most éppen nem akar jól működni. Hát igen, ez, ez, ez a problémám vele tényleg. De hogyan? hát ezt, igen, ezt igen. a teremtést nem, hogy mondjam, tehát ezt mi rontjuk el, ha akárhogy vesszük. Tehát, hát, tehát az embernek a felelősségeben, a kérdésben bármilyen fenntartatossági alapról indulunk ki, mindig középpontban van. Tehát csose okolunk külső ö, tényezőket. Igen, hát ez az ökoetikában már régen világos, és persze az teológiában is az, hogy, a, hogy ami ellen kell védeni a teremtést, vagy a világot, vagy a környezetet, az az ember. Tehát itt valójában nem a környezetet védjük valami külső rossz hatástól, hanem magunktól védjük meg. Ilyen értelemben mondhatnánk, hogy ezzel együtt magunkat védjük. Csak hogy mire az ember ezt felismeri, mire idáig eljut, hogy én kitartottja vagyok a környezetnek. Tehát amíg az ember ezt, ezt, ezt belátja, vagy beismeri, hogy hogy, hogy nem a gazdaság, nem a társadalmi ö, ö, konstruktív gondolatok azok, amelyek végleg meg, vagy végső soron megtartanak valakit, egy-egy embert, hanem pont fordítva van ez. Hát, hogyha ha nincs természetes környezet, akkor voltak épp az embernek nincs helye a világban. E, és hogyha nincs helye, akkor pedig nem tud sem társadalmat alkotni, sem gazdasági programokat kita kitalálni. Ilyen szempontból ez a mi. A mai kultúrák még mindig nagyon a fejeteteire áll, és azt gondoljuk, hogy amire igazán nagy szükség van, az az újabb innovációs, technológiai megoldások, meg, a, meg a, az újabb gazdasági szemléletek. Hát nem hiszem, nem hiszem. Tehát, illetve igen, hiszem abban az esetben, hogyha ezek az innovációk és ezek a gazdasági újítások, ezek abba az irányba mennek, hogy ismerjük be, hogy a természet ellátó rendszerének vagyunk a kegyelgyei. A vallásos felfogás, az mi az a plusz, amit elősz hozzá tud tenni? Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert biztos van legalább annyi ö, probléma is benne, plusz problémát is hoz az, hogy vallásos szempontból nézzük ezt a, ezt a kérdést. A... Én szerintem a legfontosabb jelenség itt az, hogy az az ember, aki teremtésként éli át a világot, az sohasem áll meg a felszíni kérdéseknél. Tehát nem fogja azt mondani, hogy mondjuk az a baj, hogy az emberek harácsolnak. Tehát itt nem fog tudni megállni. Bár most már nagyon mély szintjét mondtam, tehát kifejezetten erkölcsi szintjét fogalmazta meg a problémának. Ez tényleg baj. De hogyha a teremtetségként terem, nézek erre a világra, akkor nem fogok tudni itt megállni, hanem azt fogom mondani, hogy fel kell tennem a kérdést, vajon miért harácsolnak az emberek? Uh -huh. Talán hiányuk van valamiből? És... Nem is tudok olyan gazdasági szemléletet ebben a pillanatban, amire azt mondhatnám, hogy végső soron ki tudná elégíti, elégíteni, vagy ki tudná egyensúlyozni az embereknek ezt a harácsolási kényszerét, vagy készletését. De a gazdasági, hogy mondjam, rendszerek nem is teszik fel ezt a kérdést. Ők tényként kezelik, hogy az emberek birtokolni akarnak dolgokat, élvezni akarnak dolgokat, fogyasztani akarnak, Igen. és ehhez legyen egy rendszer. Így van, sok esetben erre épülnek Eset, pontosan. Ez nem is erkölcsi kérdés a, a rendszer működtetői számára, hanem az egy, egy gyakorlati kérdés, hogy hát, ha van igény, akkor kiszolgáljuk. Igen, igen, ugye az etológia ebből a szempontból nagyon sokat segít a, a, a reklám és a gazdasági szakembereknek is, mert a szokásainkról szól, anélkül, hogy az erkölcsi kérdéseket fel kéne tenni. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy az etológia ilyen értelemben elszaladhat abba, illetve, mint felhasznál tudomány, fel, elszaladhat abba az irányba, hogy, hogy egy ilyen erkölcstelenített antropológia lesz belőle, amire már nyugodtan építhetünk, mondjuk, el eladási... Uh, ne el olyan el alapon gondolt, hogy ugye az etológia az ugye az, ál az állatok köviselkedéséből indult igen, ki, igen, igen. és ha azt mondom, hogy az állati módjára vizsgálom akár az embert is, tehát csak egyszerűen, mint egy erre így reagál, arra úgy ezt csinálja, ezt csinálja, tehát ugye ennek nincs erkölcsi vetülete. Hát úgy gondolom, hogy, hogy de az okok, amik, amik erkölcsivé teszik a dolgokat, azok nem vehetők észre ebből a viselkedésből, vagy a reakcióban? Hát én szerintem, az, tehát sok olyan program megfogalmazódott már, ami pont az erkölcsöt, erkölcsiséget próbálja valamiképpen kikapcsolni ebből a rendszerből. Uh -huh. És hát én azt mondom, hogy ezt nem lehet megúszni, viszont nagyon nehéz maga, maga az erkölcs. Az erkölcs gyakorolni, erkölcsösnek lenni, maradni. És azért nagyon nehéz, mert alapvetően racionális fel, feladatot jelent. Most az erkölcs ugye ez egy érdekes dolog, mert a vallás és az erkölcs, ez, ez a két dolog nagyon össze kapcsolni őket. Uh -huh. Ugyanakkor a, a vallásnak inkább az örök mi volt a, az, ami... ami ami meg inkább hiszünk, tehát az Istennel való kapcsolatnak kell, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen abszolút minősége, és ebbe egy állandóság tartozik. Az erkölcsben ebben eléggé relatív dolog. Tehát, tehát, ha belegondolok, hogy mondjuk száz évvel ezelőtt mit tartottak erkölcsösnek, és ma, amit tartunk erkölcsösnek, akkor lehet, hogy mi kapunk egy nagy negatív kritikát, hogy mi mennyire Ergőstenek vagyunk, de mi is azt fogjuk mondani, hogy ti meg nem törődtetek azzal, hogy kiírtottátok az erdőket, vagy a folyókat át szaptátok és akkor kiszáradnak a földek ötven év múlva, vagy száz év múlva, és látjátok, hogy mit csináltatok. Igen, ez, ez egy nagyon fontos kérdés, amit most megfogalmaztál állítólag van olyan, hogy vallás erkölcs, én ebben nem bízom, illetve abból a szempontból nem bízom, hogy lennének olyan rögzített, statikus értékek, amelyeket egy-egy valláshoz így erkölcsi szempontból hozzá lehetne hmm. kötni. Viszont abban bízom, persze. Ja, egy pillanat, csak minden, hogy a gondolatot megakasztom teljesen, csak eszembe jutott, hogy de a, az átlag, vagy egyszerű hívő számára, aki a templomba járva, hogy mondjam, szívja magába azt, hogy milyen fajta erkölcsöt tartson fontosnak. Az ő számára ez a magyarázat, vagy ez a megközelítés, ez, ez rémisztően viszonylagosnak hangzik. Tehát akkor nem fogja tudni, hogy, hogy hogy mélegelje a dolgokat. Hát de tudhatná pedig, mert onnan tudhatná, hogy, hogy részt venne azokban a beszélgetésekben, uh -huh. megbeszélésekben, ahol erről beszélgetnek. Uh -huh. Tehát nyilván a, a kényelmesebb forma az, hogyha valaki elolvas, hogy milyen erkölcsiséggel kell rendelkezni, mondjuk. Uh -huh. De na, ez nagyon problémás, mert hát el kell, először is el kellene tudni dönteni, hogy, hogy az erkölcsöt milyen formában Euh, engedjük kifejezésre jutni. Tehát ez nyugodtan lehet egy, egy szándék erkölcs. Tehát mondhatom azt, hogy az igazi vallási erkölcs olyan, hogy nézzük meg, hogy az ember jót, jót akar-e vagy nem, és ha jót akar, akkor még hogyha rossz sül is kibőle, az jó volt. Na de hát ez csak egyetlen egy erkölcsi terület. Lehetne értékekről beszélni, tehát az, az értéketika területén. És akkor mondhatnánk, hogy vannak bizonyos tettek, vagy bizonyos euh, akár jószágok, ugye, tehát javak, amelyekre azt kell mondanunk, hogy jó, és hogy ezeket mindig követni is kell. De hát ez sem mindig van így. Aztán mondhatnánk, hogy legyünk erényesek. Tehát tényleg úgy van, hogy különböző korokban változik mi az, hogy erény. Van, amikor erény engedelmeskedni, mondjuk a vezetőnek, mert egy feudalist társadalomban, hogyha nagyon sok ember nem dolgozik nagyon kevésért, akkor nem is tudunk feudalizmusról beszélni. Viszont demokráciában pedig ez egészen máshogy alakul. Uh -huh. ott, ott erénynek már sokkal inkább... Vagy pedig egy elnyomó rendszerben erény az ellenállás például. Hát így van. Uh -huh. Tehát erényekről sem. Aztán aztán, hát folytathatnám még, tehát nagyon sok olyan e, e, etikai terület van, e, amelyről először is el kellene tudnunk dönteni, hogy az hogyan kapcsolódik bizonyos vallási hagyományokhoz. De ezt nem tudjuk eldönteni, azért nem, mert a vallások sokkal nagyobb igényűek annál, mint hogy kiválaszolnak egyetlen egy etikai területet. Ami ugye tudjuk, hogy mm -hmm. az etika, legalább Arisztotelész óta, egy a filozófia gyakorlati ága. Tehát, hogy itt most akkor arról kellene, hogy szó legyen, hogy hogy fogja magát a vallás bármilyen intézményes keretek között, és először is választhat egy filozófiát, aztán azon belül egy etikát, és azt mondja, hogy... De nincs én... neki eleve ilyen. Eleve nincs neki. Én. Nem, én úgy gondolom, hogy eleve Nem nincs. következik egy bizonyos vallási felfogásból, hogy annak van egy filozófiai vetülete, hogy így mondjam, mert a filozófia nem leírása a dolgoknak? Hát az, hogy vetülete van, az, az következhet belőle, de ez, ez megint nem rögzített. Tehát, hogyha a kereszténység történetét nézzük, akkor nagyon érdekes a dolog, mert a, a kezdetben a kereszténység nagyon nem volt filozófia. Először, amikor, amikor nagyon erősen filozófiává válik, azt talán Pálapostolnak az Atinban, az Areopágoszon elmondott beszéde, ahol ő részben vallástudósként, részben filozófusként szólal meg, és körülbelül ez az a beszéd, amik, amit először mondhatunk úgy, hogy egy nagyon erős hitvitázó, apologetikus hitvédő, hitvitázó apologetikus, polemikus szöveg. Tehát Pál ott, ott, ott nagyon durván belet Trafál azoknak a hallgatóknak a, a filozófiai, vallási ismereteiben, akik bizonyos, ismeret, bizonyos isteneket imádtak, nyilván a jól felfogott filozófiai érdekeik miatt, hogy boldog életük legyen, meg nem tudom mi. És akkor a Pál ebben a környezetben azt mondja nekik, hogy figyeljetek, ti sokféleképpen imádjátok az isteneiteket, de én most arról az Istenről fogok nektek beszélni, akit ti úgy tiszteltek, mint ismeretlen Isten. Nem azt mondja, hogy, hogy a, akit nem ismertek, hanem úgy tiszteltek, mint ismeretlen isten. Ugyanis Aténban tényleg volt egy ilyen isten szobor, a sok-sok többi isten mellett, mm -hmm. hogy az ismeretlen istenek. Mert ezek az ottani emberek féltek attól, hogyha minden istennek nem mutatnak be megfelelő áldozatot, akkor majd valamelyikük megharagszik rá. Hát azt lehet mondani, hogy egy, egy folyamatos szorongás. Egyébként az alapjon nem az lehetett, hogy a, a görögök azok ilyen félisteneket imádtak tulajdonképpen, ezek a demiurgusok és a, az ismeretlen Isten az, akit minden Isten is imád. Amiről aztán lehet, hogy megfeledkeztek mindjárt során. <gül> Nem tudom, a, a, mondjuk a, a görög e, világban ez picit hogy volt, úgy gondolom. Jaj. Tehát ez nagyon, nagyon tetszik, amit mondasz, de a görögötnél ez ennél sokkal technikaibb volt. Jaj, most volt kés, az... Késő már, hogy meggyőzzük őket. <gül> de volt az Olimposz annak a tetejét mindig mm. felhőborította, és valamiképpen azt az embervilágot, amit itt ismerünk, mm. ismertek és be, belakunk, ők azt felvetítették az olimpusz tetejére, és mint egy visszatérő folyamatként várták, hogy ez az ő életüket majd valamiképpen befolyásolni fogja. De tudtak arról, hogyha ott kiutaztak a földközi tengerből az óceánra, hogy ott azok a távoli népek mindenféle más isteneket is imádnak. És ettől voltak ők megrettenve, uh -huh. hogy mi lesz, hogyha, hogyha nem imádjuk rendesen azt is, akitől esetleg félhetünk. Na, de csak azért mondom ezt, mert a... Szóval ez az első olyan nagyon hangsúlyos pont az új szövetségben, amikor azt látjuk, hogy, hogy erős filozófiai tartalommal töltődik meg a, a kereszténység, de a kereszténység, mint vallás nem veszti el a szabadságát ebben a pillanban sem. És utána, hogyha nézzük az egyház vagy még a teológia történetet inkább, mert az fontosabb, vagy érdekesebb talán, akkor azt látjuk, hogy hogy Kezdettől fogva átjárja a filozófia, a különböző filozófi felfogások és kulturális felfogások a, a teológiai nyelvet, vagy a teológiai eszmélődést, de mindig létrejön ezzel szemben egy, egy ellenirány is, egy tiltakozás. Sokszor ez egyetlen embernek az életében történik. Például Tertullianus, akit úgy tartunk számon, mint akkora nagy teológus, hogy több mint 200 nem tudom hány új kifejezést honosított meg a teológiai nyelvben. Ő idős korába fogja magát, és, és beáll a montanisták közé egy olyan csoportba, ahol pont arról szólt minden, hogy hagyjuk a, a csodába ezeket a, a, a filozófiai... Hát mondjuk, bölcsé vált. Hát lehet, igen. Hmm. És ha, de jó, de az mondjuk az egy ez egy speciális helyzet volt, mert mm. tehát ott arról volt, hogy engedjük a lelket a maga uh -huh. szabadságában, és hogy a profíciánok egy a, engedjünk teret. Tehát az igen bölcsesség, de, ez, ez egy, egy igen az, bölcsesség. azt mutatja, és egy csak most csak a hallgatod emlékeztetem, hogy a fenthatottságban indultunk ki, uh -huh. nem csak magunkat, uh -huh. hogy hogy de annak is egy írtosokat sok elméleti hogy milyen háttere van és és nagyon sok Káig lehet róla beszélni, és egészen bele lehet a részletekbe menni. Sőt, kell is bizonyos mértékig, mert nekem úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy valaminek az igazságát tisztán lássuk, ahhoz, ahhoz először bele kell menni úgymond az erdőbe, ahol észre kell bennem, hogy mi minden alkotja ezt a, az erdőt, ami csak egy valami. És aztán, amikor kin vagyok megint az erdőből, akkor arról van egy egységes képe, mondhatok, ez már nem igazán, mint a szak nem kell már törödni az egyes fákkal. Ő megnevezett 200 fát az erdővel, és aztán, amikor kívántak, azt mondta, hogy hát önképpen olyan fontos, mert már a lényeg lényeg beleívódott, de az egy olyan, ettől a dolog egy kicsit olyan, olyan misztikussá válik, tehát amit, amit szerintem mindenki átélhet, hogy, hogy a dolgoknak a, a, a látásrának a birtokába kerül. Hát ez, ez így van, ez nagyon, nagyon szép, amit mondasz, nagyon szép gondolat. Egy, egy gond van vele, hogy a misztikát már nem lehet közvetíteni. Uh -huh. Tehát azt én meg tudom élni egyénileg, de nem tudom elmondani, hogy mi történt velem. Tehát, jó Persze vannak, akik visszajönnek a misztikus élményből, és leírnak valamit, de én nem is tudom, hogy létezhet-e egyáltalán olyan misztikus, aki amit esetleg leírt, arra azt mondja, hogy sikerült átadnom azt, amit megjártam. A Pautilich az egyik legjelentősebb teológusa a XX. századnak. Erre azt mondta, hogy a misztika az utolsó lépés a Földön, és az első lépés a mennyben. Mm. Hát, és minek nevezed azt, amikor mondjuk azt mondtad, hogy teremtés, Más azt mondja, hogy természet, aminek a részei vagyunk. A lablok azt mondja, hogy a gája az élő föld, az élő természet, a föld, és a görög utána ezt élőnek tartja. Egy egy materialista, ateista tudósról van szó. És mégis egy ilyen rendkívül, hogy mondjam, hát a misztika felé hajló képzettel jön elő. Tehát a dolognak a lényegét egy olyan szinten ragadja meg, amit, amit már az észérveken túl van tulajdonképpen, hisz a Földnek az élőlény mi volta, Hát az, az... Igen, az indiánok hisznek benne, az indiaiak hisznek benne, és még egy csomóan hisznek benne, de... Vagy a görögök hittek benne, de a tudomány, mint olyan, az ma ezen csak ilyen értelmben nevet. Hát mondja, hogy hát azért tágyszerűen azért ez nem él, lőlény, hát az az csak egy, és akkor elkezdik magyarázni, hogy micsoda. Hát egy lávló különösen jó példa, mert ő, mint nagyon alapos tudós, eljutott ahhoz a pontig, amikor felismerte, hogy amire ő most rájött, azt nem tudja kifejezni a tudomány száraz nyelvén. Tehát hiába beszél rendszerekről, meg ennél többről. És akkor a ugye William Golding, aki a barátja volt, és hát talán a tengerparton sétálva, ki tudja, a legjobb störténet így szól, hogy a legyekúrás William Goldingot pontosan erről kérdezte, hogy mégis mondj már valamit, hogy van egy ilyen nagy elméletem, ahol, ahol azt, azt látom, hogy bizonyos értékeket csak picit kellene megváltoztatni, mondjuk a légköri oxigén jelenlétnek az értéke egy néhány százalékkal, és már nem ismernénk a Földet így, ahogy van, ebben a stabilitásban, mert mondjuk lángra nálnak a fák is, nem mm -hmm. És akkor erre egy, egy irodal már, egy, egy Golding mondta az, hogy hát tudod mit, akkor hát Déméter is lehetne, de d egy kicsit mondjuk egyszerűbb, csak a Gaia. Tehát, hogy a Dávlok ebben nagy volt, hogy felismerte, hogy itt kellene valami ihlet. És ha nem is, ne, ha nem is spiritualitás, de az ihlet megjött Golding részéről. A civil rádióban Bányai Géza vagyok, Béres Tamással beszélgetem, evangélikus lelkész, az Evangélikus Hídtudományi Egyetem rendszeres teologiátanszékének a professzora, a vezetője, és a fenntarthatóság volt a kiindulásunk. Ha valaki később kapcsolatban, akkor tudja, hogy, hogy milyen célnal beszélgetünk tulajdonképpen, de mivel a fenntarthatóság és a hit, illetve a vallásnak a, a kapcsolata érdekel, a teológiai vetületeit kezdted elemezni, ezért ö, ilyen alapon fogunk tovább haladni, és vagyunk kíváncsiak, hogy tulajdonképpen mondjuk mi az, nagyon leegyszerűsítve, hogy egy vallásos ember, akinek a vallása közvetlenül a vallás gyakorlatban ez, ez talán még hiányzik. A legtöbb egyháznak nincs túl erős, vagy nem volt a múltban nagyon erős ilyen felfogása, mint, mint bármilyen intézménynek. Az egyéneknek volt, és ez ma kezd fontos Érdekes, és kettős, tehát kettős a probléma, amit, amit felvetettél, mert a, lehet, hogy az egyházaknak nem volt külön ökológiai programjuk, vagy ökotudatosan, nem az évszázadokon keresztül, de Ma sem tudunk mást tenni, mint hogy az eredeti szövegeket vesszük elő újra, amit milyen. évszázadokon, évezredeken keresztül is értettek, értelmeztek, és ebből tudunk kiindulni. Tehát olyan óriási nagy változás nem történhet. Inkább csak arról van szó, hogy, hogy az ember hát egyre jobban látja azt, hogy milyen kérdésekre kellene jó választ adni, és itt viszont előfordul, hogy, hogy vannak átértékelések. Egy példát csak, hogy mondjak... Nyilván mindenkinek, vagy hát a legtöbb embernek azért megvan a, a gondolat, vagy az emlékei között ez, hogy, hogy őrize és művelje. Tehát, hogy ez olyasmi, hogy őrizni és művelni, ami az ember eredeti feladata volt, amit Istentől kapott a teremtés könyvében. Mm. Tehát a Biblia első lapjain, a genezisben találkozunk ezzel, hogy megteremtette Isten a Földet, és az emberre bízta azzal, hogy őrize és művelje. Hát Ennek nagyon-nagyon sok nagyon nagy teológiai irodalma van. Ez az, amit pár bocsánat, és ennek azt hiszem lesz jelentőség a fönthatosság szempontjából is. Ez, amit úgy is fordítanak, hogy az ural, ural, uralmában, tehát, hogy az ember uralkodjon a, a, a, az, a, az élő és a növényeken, és az állatokon, és a többi a teremtésen. Igen, Igen így van. Tehát van ennek egy másfajta fordítása Igen. ennek a gondolatnak. Igen, művelje meg és őrizze, és hogy itt a, ebből sokan ugye a teológiai szakszóval ezt úgy mondjuk, hogy a dominium terré, tehát hogy a föld fölötti uralom hmm. megfogalmazása lenne ez a szöveg. Tehát, Mert ez az uralom, ez, ez utána látszik, hogy 2000 év alatt ez mennyire az uralom kezdett dominálni, igen. és ezt mindig nagyon szívesen hallotta ezt a részét meg. A felelősség oldalát az nem annyira. Igen, igen. Ennek sajátos ö, ö, akusztikája van. Tehát ez érdekes, hogy, a, hogy olyan szavakkal találkozunk itt a, a szövegben, amelyeket ö, a, a szövegkörnyezettől függően kell máshogy és máshogy fordítanunk. Tehát az, hogy, hogy, hogy ö, urald a földet, vedlábadalá lábad alá a földet. Talán ez volna a Héber szóhoz legközelebb álló magyar mm. ö, fordítás, hogy vedd lábad alá. Most mit jelent ez, hogy vedd lábad alá? Persze jelenteti azt is, hogy urald le, vagy hogy vedd el másoktól. De ez konkrétan azt is jelentette, hogy amikor valaki megvásárolt egy egy egy birtokot, akkor jelképesen is lejárta. Mm. Hogyha megtehette, akkor körbejárta. Tehát a kerületét lejárta, még mm. egy kicsit nagyobb volt akkor is. Tehát, hogy egyrészt kinyilvánított, hogy ez az övé. Igen. Hogy, hát most ez etológiai régi, régi korokban a szomszédokkal együtt történt. Ez, tehát, tehát mindenki tudta, hogy itt Igen. a határ. Igen, így van. Megtanulták tulajdonképpen, anélkül, hogy kijelölték volna Igen. Igen. De ugyanakkor ez az embernek a földdel való, a saját földjével való, saját földdarabjával megvásárolt, tulajdonává vált földdarabjával való első találkozását is jelentette. Uh -huh. És mint ilyen, nagyon mély szimbólum értéke is van. Na most, hát persze, elképzelhető, hogy az ember ezek után úgy gondolja, hogy a Földdel azt csinál, amit akar. Hogyha mondjuk ez ma történne, azt mondanám, hogy, hogy azt mondhatnánk, hogy eszébe jut, hogy felöntse, vagy fellocsolja fáradt olajjal, vagy gázolajjal, akkor az enyém megtehetem. De ez eszébe se jutott senkinek annak idején, mert átélte azt, hogy a Földre rá van utalva. Egyébként ez is tükröződik a szintjén. Nagyon érdekes, hogy a, a, van ez a szó, hogy Adám, Ádám nyilván, ami azt jelenti, hogy ember. És van az a szó, hogy Adamach, ugyanennek a szónak a nőnemű alakja, ami pedig azt jelenti, hogy termőföld. Uh -huh. Tehát amikor valaki olvassa a teremtés könyvének a szövegét, és érti a szavakat, akkor azt látja, hogy nézd már, ugyanazzal a szóval van kifejezve az ember, és arra, amire rá van utalva. Uh -huh. Eszébe se jut, hogy tönkre tegye. De akkor így tulajdonképpen ez a földanya, ez a, ez a gondolat, ez ez a kereszténységben, meg a, a zsidóvalásban is ott van, ami ebben a formában látszólag kívülről jön. Ezt hát. így emlegetni, tulajdonképpen először ebben a kontextusban, tehát a keresztülség kapcsán, a Ferenc pápát hallottam, uh -huh. aki előtt a földanyával, <laughs> mert ez, ez inkább, hát, mit tudom én, ilyen uh -huh. indián, meg, meg tehát másfajta háttérből jövő embereknek igen. volt ez a kifejezése, de akkor ezek szerint hát, ez az igen. anya, a teremtő ízé, az, az benne van. Hát én, én, tehát én úgy gondolom, hogy a, a, a zsidó gondolkodásban, tehát hogy a simán az, az etimológia szintjén, uh -huh attól, hogy ez egy nő nemű szó, ez még nem következik. Uh -huh. Tehát az anyaságnak ilyen értelemben ott talán azért nincs nagy jelentősége, mert ott inkább Éva az anya, uh -huh. aki viszont a létigéből származik. Tehát a hájá, Éva, az azt jelenti, hogy az, aki valamiképpen úgy van, hogy életet is ad. Tehát, hogyha már uh -huh. anyasságot említünk, akkor inkább Évát kell említeni, és a Föld itt nem játszik így uh -huh. szerint. Okay. De, de abban ugyanakkor igazad van, hogy a, a nő nem az árulkodó. Uh -huh. Tehát azt árulja el, hogy itt valami ráutaltság van, valami uh -huh. mátrix szerve az, amit... <laughs> szóval, hogy igen, eltart bennünket, igen. De ez nincs kipontva. Szóval még... még itt is tükröződik ez a földre való rá, ráutaltsága az emberre. Tehát, hogyha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor kiderül, hogy persze van olyan hely, ahol ez a Héber szó, ez pont azt jelenti, hogy könyörtelenül tipor le katonai mm -hmm. uralommal. De annak a e kontextus egész kontextus más. Kontextus függő, mm. teljesen. Tehát e abszolút félre van értve. E ez az egyik. Te vagy inkább azt mondhatnám, hogy a hatástörténetében e Engedelmeskedett ez a szó, vagy a, a szövegértés, szövegértelmezés a mindenkor fennálló hatalomról alkotott felfogásnak. A, például a múlt század végén, amikor azért már lehetett érezni, hogy, hogy tehát az, az, a hatalomról a, a, bocsánat, nem is a múlt század végén, hanem a 19. század végén. Tehát ott, ahol a hatalmi struktúrákkal lehetett érezni, hogy, hogy érdemes kritikával kezelni őket. Akkor egy Cunc nevű nagyon művelt zsidó írásmagyarázó arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a kétsz, hogy, hogy őrizze és művelje abban az őrizni, amire különben szerintem, hogyha most megkérdeznék tíz embert kapásból, mondjuk nyolcon azt mondanák, hogy az őrizni azt jelenti, hogy megvédeni, uh -huh. hogyha valaki el akarja pusztítani, nem engedem, akár, valami ilyesmi. Tehát benne van a, a, a harciasság, adott esetben az erőszakosság. Ez a mentalitásunkból következik. Ez a cunc azt mondja, hogy ott az a szó szerepel, ami az őrnek a szava, tehát a strázsának a szava. Úgyhogy ezt, és hogyha megnézzük, hogy a strázsza mit csinál, azon kívül, hogy persze őrködik. Ha megnézzük, hogy hogyan őrködik, akkor azt látjuk, hogy a strázsa voltak éppen Leül és várakozik. Tehát amit, csinál, amit az őr csinál, az a várakozás. Uh -huh. Nem a védelem, hanem a várakozás. Tehát azt mondja ez a szírásműrázó, hogy nyugodtan fordítsuk úgy ezt a kifejezést, hogy, hogy művelje meg és várjon. Én mi nincs írva, és itt, ez, jelzem, idézem az eredményre a termés, vagy, vagy mire várjon. Igen. igen. Uh -huh. Tehát én azt mondanám, hogy arra várjon, arra a csodára várjon, uh -huh. ahogy az, mondjuk, az elvetett magból, anélkül, hogy bele tudnék avatkozni, vagy akár előidézhettem volna azt a folyamatot, hmm. hogy az elvetett magból csíra bontakozzon ki, aztán szárba hmm. szökkenjen, és előbb-utóbb az az életemet fenntartó eh, élelmiszerrévája. Na most, ha ehhez a gondolathoz egy egy ilyen húzárvágással, azonnal hozzákötve mondjuk a mostani, mondjuk génkezelt magokat, vagy a hibrid magoknak vagy a, a, a monopól terjesztését, néhány nagy világcégnek a, a monopolia tulajdonképpen ez az egész, akkor ott érezni, hogy itt valahogy, itt nem várnak arra, hogy az a mag kijöjjön, hanem, hanem a benne levő erőt, azt valami egészen extrém ö, ö, ö, ö, önző célra használják fel. Igen. Tehát az például, ami, például, amikor Indiában voltam, akkor Rajasztánban volt a zöld forradalom, és gondolod, mm. a zöld forradalom, ez milyen jó dolog, mm. a zöld forradalom, és kiderült, hogy a zöld forradalom az azt jelenti, hogy zöld e, fortraktorokat vesznek, eladósodnak, és a, a Royal Dutch, meg a Monsanto és a különböző nagy cégeknek a magjai, hibrid magjait vetik el. Ingen. Nagyon látványos uh, termésnövekedés fog bekövetkezni, tíz évig ez a dolog fog működni, mert a föld azok a földek nem fogják bírni, mert azok ötezer év óta művel vannak. És... Uh, és ez a zöld foralom, ez egy, ez, egy, ez egy kapitalista terv, aminek a kifutása 10 év vagy 15 év, és ha ezek beledöglöttek, akkor mi megyünk tovább. van És a hibrid magok miatt ők elveszítik a saját magjaikat az alatt a 10 hát év alatt. Van. Tehát soha többé nem fognak tudni termelni németet. és nem csak a mag magokat, hanem igen. a rá vonatkozó tudást is. hogy... Igen. hogy mint, igen, tehát ezt mi is átéltük még. Sőt, még Na, azt igen. mondod, ha ez egy isteni igen. csoda, akkor még ezt az isteni csodát is kisajátítottuk. Abszolút. Tehát pont mm -hmm. erről mond, hogy, az egész technikai világ ezen a pengelyéren táncol. Tehát amikor azt mondom, hogy fejlesztjük a technikát, ott a legnagyobb etikai kérdés pont az, hogy, hogy mennyiben akarok Istent játszani. Ez ez voltak nem kerülhető el a technikánál, csak éppen, hogyha az ember tudatában van an, a, a, annak, hogy ezt csinálja, akkor egészen máshogy kezd mégis hozzá ezekhez a technikai fejlesztésekhez. Tehát visszatérve talán a legelső kérdésedre azt mondanám, hogy na ebben biztos, hogy egy vallási szemlélet nagyon sok pluszt és nagyon eltérő hozzáállást jelent, vagy eredményez, hogy amikor akár a laboratórium, hogyha valamilyen feladatom van, mint, mint kémikus, vagy biokémikus, vagy nem tudom, genetikus, és ott dolgozom valamin, egészen máshogy fogom ott a Petri részében kevergetni ezeket a nem tudom, mint, mint, mint hogyha simán úgy gondolom, hogy a tudásom felkészültsit arra, hogy az élővilág bármelyik részébe belenyúljak, kísérletezzek, amíg sikerül és hogy a fő célom az legyen, hogy ezt lehetőleg egy egyszerzős publikációban leadja. Mm, ez egy tudósnak nagyon nagy kihívás, Óriási. hogy egy, egy fölfedezzem valamit, amit utána ne adjon közre. Óriási. Hát igen. Mert de... azt mondja, hogy ennek a következménye, ezt talán még ő se tudja. Tehát amikor ezzel foglalkoztak először azok a tudósok, akik azoknál váltoknál dolgoztak, azok nem sejtették, hogy ez, ez micsoda üzleti ternek lehet a a forrása. Igen. Lehet, hogy sejtették, nem tudom, de feltételezem, hogy nem igazán. Igen, hát szerintem itt, itt, itt realizálódik. Még lehet, a... hogy még mai napig nem sejtik, mert még mindig a szlogenek, a forradalom szlogenjei élnek bennük, és az milyen jó. Igen, igen. Itt, itt realizálódik szerintem az, hogy, hogy mit jelent az, hogy felelősséget vállalni a, az élővilágért. világért. Tudni, itt is egy kicsit azért el vagyunk táj, tájol, tájolva, tájékozódva szerintem ezzel a kérdés, hogy mit is jelent felelősséget vállalni. Nálunk ez ilyen a, a, a számonkérés felelősségét jelenti elsősorban. Tehát van valakinek egy ötlete, most nem feltétlenül csak ezen a területen, hanem mondjuk egy politikus, vagy nem tudom mi. Van, van egy ötlete, azt megvalósítja, és hogyha nem sikerül, akkor legfeljebb lemond. Vagy legfeljebb, becsukják öt évre. Uh -huh. Na de, és akkor közben írtózatos bajt okozott, mondjuk. Uh -huh. Így értelmezzük a felelősséget. És nem úgy, hogy legyünk proaktívak, és hogy még mielőtt hozzákezdenék valaminek, de már megsejtjük azt, hogy, hogy az, az bizonyos határokat sérthet, vagy átléphet. Akkor hívjuk össze azokat az embereket, akik nem egyetlen egy szakmához értenek, hanem sok szempontból tudják megnézni, hogy mire készülök, mondjuk. És azoknak a közösségében beszéljük meg, hogy meddig érdemes, meddig szabad Ugye persze, amikor ilyeneket mondunk, hogy érdemes meg szakmad, akkor etikáról beszélünk, lehet, hogy utilitarista etikáról, lehet hogy, lehet, hogy felelősség etikáról, tehát ezekről van szó. Tehát kell oda etikus szakember. És akkor itt mondjuk nyugodtan, sőt, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon is helye van ott egy teológusnak is, aki meg tudja mondani, hogy hát figyeljetek, amikor ők Albert Schweitzer... Tönkvei, bocsánat, egy, egy lelkésznek, sőt, egy, egy, egy, egy a vallásában járatos, tehát aki komolyan beleméjült. Annak nem kell ezekben a kérdésekben tulajdonképpen szakértőnek lennie, anélkül, hogy a, a szakifejezésekkel tisztába lenne. Tehát nem arra gondolok, hogy hogy, hogy ennek az elméleti átterét állnak kutassa, de, de az, hogy valaminek az erkölcsi súlyát fölmérje, vagy a következményét fölmérje, ahhoz, ahhoz, tehát az egy, az egy látásmód, ahhoz egy, az egy olyan dolog, amire mert az embernek úgy érzem, azt kéne tudnia mondani, hogy ez nem lesz jó, ezt ne csináljuk. Vagy így, így ne cselekedjünk. Hát igen, ez, ez jó, hogyha valaki ezt tudja. Talán azért nem ilyen egyszerű a helyzet, mert ezt nem szoktuk felismerni. Tehát nem garantálja semmi mm -hmm. az, hogy, hogy én ezt felismerem, akárha lelkész vagyok, mm -hmm. vagy, vagy nem vagyok lelkész teljesen mindegy ilyen szempontból, hanem egyetlen egy dolog tudja garantálni szerintem. Az, hogy, hogy, hogy Közösségileg. Tehát, hogy tényleg nagyon sok területről hozzáértőket vagy. Tehát nem, nem csak a szakmaiságához, nem, nem csak a technikájához mm. kell érteni, hanem, hanem az előzményeihez, a várható következményeihez, az, az, az, az etikai részéhez, a filozófiai részéhez. Ez mind kell érteni. És csak De akkor most, ma ez a felelősségünk is tartozik? Feltétlenül. Mm -hmm. Tehát én azt mondom, hogy felelősség az, tehát az igazi felelősség, gyakor, felelősség vállalás és gyakorlás azt jelenti, hogy mielőtt belemegyek egy olyan kérdésbe, amiről igenis tudom, mert ezt mindenkinek tudnia kell, aki belekezd valamilyen vállalkozás. legyen az atomerőmű telepítés, vagy ez egy jó példa most. Szóval még, még mielőtt belekezdek ebbe, azelőtt le kell ülni egy csomó hozzáértő emberrel, nem csak a technológiát ismerőkkel, nem csak a gazdasági szakemereket, de mindegyikkel, és megbeszélni, hogy Ebből mit lehet vállalni? És lehet, hogy tévedni fogunk, de egészen más közösségben tévedni, egészen más módszertanilag kiszélesíteni a hozzáértést, uh -huh. és itt megvitatni a kérdéseket, mint azt mondani, hogy hát emberek, Előre, mert gazdaságilag ez így éri meg, hogy előre, mert nem, tudok magam, nem tudom magamat visszafogni a tudományos felfedezési vágyamtól. Tehát uh -huh. ez egészen más. És lehet, hogy ezt szépen megfogalmazza egy-egy tudós, de mégis erről van szó, hogy van egy bizonyos uh, tudományos kíváncsiság, ami nem fogja megállítani a tudóst akkor, amikor hajnali kettőkor egyedül bent marad. A harmadik napja nem aludt, mert, mert teljesen e, e, megszállta őt, most mindegy, hogy jó vagy rossz értelemben, mondjuk a megszállottságot, hogy jó értelemben értei, de minden, de meg, megszállta őt a, a felfedezési kedv. Uh -huh. Ezzel számolni kell, hogy van ilyen. Uh -huh. És ezért nem szabad feltétlenül csak egy szakmára bízni ezt. A, mondjuk egy egyház, és nem nem az evangélikus egyházról akarok, nem, nem, nem ilyen plegyka szinten szeretném ezt a kérdést előhozni, hogy most mondjál valami érdekeset, hogy nálatok ez miért nincs így, vagy miért van úgy, hanem, hogy egyáltalán mondjuk egy, egy olyan közösség, mint az egyház, ami intézmény és hagyomány és élő spiritualitás is van benne, az van-e van -e, van -e erről az oldalról, hogy mondjam, egy terv arra, hogy, hogy ezeket a, ezt a párbeszédet kezdeményezik, tehát hogy megszólaljanak, és, és el, tehát ebbe beszédbe hívják azokat, akik, akik a világot ő, tulajdonképpen egyelőre elég furcsa irányba viszik. Igen, van ilyen elkötelezettség a, a, az egyházakban, a, a mi egyházunkban is van, az evangélikus egyházban is, Ugye hát ez persze földrajzi területektől és, és ott társadalmi, politikai berendezkedésektől egy picit mindig függ. Hát mondanám, hogy picit persze néha ezek óriási különbségek. Nyilván egészen más Németországban egy evangélikus egyházi állásfoglalás. Mert az államnak is már más hozzáállás egy csomó dolog. Hát igen, tehát mondjuk amikor... Vagy most... a közvélekedésnek, igen. igen. Igen, tehát a mai napig Németországban megvan még ezek a Tanácsa, ami, amit ugye a kancellár azt mondja, akkor hív össze, hogyha nagy kérdésekről van szó. Tehát ez, a, ez a 21 egy-néhány ember, nem is tudom, 21 vagy hány ember volt akkor is devonva, amikor a, a pont az atomerőművé leállásokat keletett. Abban volt mindenféle ember, és a mai napig megvan ez még. Van benne nyugalmazott püspök, teológus, mint ahogy szociológus is, meg gazdas. Tehát ők ezt így csinálják. Most nálunk ez így nincs meg. De egyetlen egyházi képviselő sem tart vissza semmi attól, hogy leírja, elmondja, hogy az ő látásából mi mm. következik egy-egy kérdésben, és ezek azért megvannak. Az elején azt mondtam neked, hogy nehéz megmondani, hogy az ember hogyan képviseli az egyházát, vagy hogyan nem. Tehát azon túl, hogy, hogy persze örömmel, és mondjuk identitásig elmenően evangélikus vagyok, azt látom, hogy mondjuk egy konkrét kérdésben a kollégáimnak a véleménye nem egyezik az enyémmel. Tehát ilyenkor nehéz azt megtennünk, hogy mondjuk összejövünk, és akkor tizen létrehozunk egy, egy állásfoglalást, de azt megtehetjük, hogy, hogy elmondjuk a véleményünket kérdésekről. És ezek viszont fontos kérdések. Nálunk, amennyire én látom, illetve hát nyilván, tehát azért ez nem, nem, nagy, nem nagy titok, nálunk azért ez nincs úgy megszervezve, hogy mondjuk, mondjuk egy ökumenikus, egyházi tanácsadói szerep, az feltétlenül igényelt volna a nagy politikai vagy társadalmi döntéseknél. Tehát ilyen nincs. Ennél azt hiszem, hogy egy kicsit... És ami a, a, a hívek felé szól, tehát tehát tulajdonképpen a tanítással együtt egyfajta szemlélet formálás is, ilyen értelemben is, mint ahogy beszélünk mondjuk a fenntartatóságról. Igen, hát ilyen van, és ez hát alapvetően a mi feladatunk például, tehát azoknak a teológusoknak a feladata, akik tanítanak. Mi, ott a mi intézményünkben az Evangélikus Itunai Egyetemen ilyesmivel is foglalkozunk, tehát igyekszünk sokat írni, meg sokat előadni, és ezeknek az írásoknak egy nagy része az egyházunk tagjainak szól. Uh -huh. De hát persze az ő szabadságuk is megvan, hogy ezt értelezzük. No, az... nyilván, nyilván ez olyan, hogy generációra, generációra fejlődik a gondolkodás, csak hogy, hogy talán az eszközeik az ember, hogy tudja megválogatni, az egy, az egy érdekes dolog, hogy mennyire tudhat hat, hatékony lenni, vagy egyáltalán van -e olyan, ami nagyon hatékony, azt se tudom. Hát, nem én is igen. azt látom azért, hogy ugye a fenntartozóság kérdés ez nem tegnap hangzott el először, hanem már a római klub idejében es évek óta tehát hát, Erről van szó. Igen, És igen. Uh, és mégis, még mindig rácsodálkoznak az emberek, körülbelül olyan, mint a vegetárizmus, hogy ja, igen, tényleg, hát lehet úgy is, hát igen, igen, jaja, ja, az jó volna. Hát igen. No, de hát én nem tudom, mert én ebbe a rendszerbe élek, és nem tudok, hogy csinálni. Igen, hát okay. pont ebben a kérdésben, amit mondasz, a fenntarthatóság kérdésében, egészen jól e, látható az egyházak szerepe. Tehát valamikor, amikor a Bruntland bizottságban először elhangzott ez az összetett szó, hogy a fenntartható a társadalommal mi ilyesmi volt. Akkor ebből lett a, egy kicsit később a ság vagy fenntartható fejlődés. Igen. Ugye azt nagy-nagy kritika ő veszte, mert mert hát hamar kiderült, hogy az a fenntarthatóság az egy díszítőjelző, egy epiteton ornász csak. E, és akkor a se csapott le. Így van, tehát Igen. mindenki így értette, hogy és, és akkor az viszont egy egy egyházi állásfoglalás volt, hogy azt mondták, hogy akkor gondolkozunk fenntartható közösségekben. Uh -huh. És akkor tekintsünk úgy a, a fejlesztésekre, mint ennek a fenntartható közösségnek a produktuma. Uh -huh. És az már egészen máshogy hangzik, mint mintha az egészet tárgyiasítjuk, és azt mondjuk, hogy, hogy fenntartható gumiabroncs égetés. Uh -huh. például, vagy uh -huh. ilyes. Uh -huh. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Itt hagyjuk abban, mert nem merek még egyet belekérdezni. Éves Tamást hallották, Evangélikus lelkészt, a Evangélikus Sítudományi Egyetemnek a, a tanszékvezetőjét. A Hálás Élet Művészete Bevezetés az Öko-Etológiára. Öko Ő bocsánat, öko csak itt a beszéltünk. Egyszerűbb teológiára csak itt a szöveg nehezebben olvasom el, Öko-Teológiába. Ezt be is lehet szerezni most már? Igen, megvásárolható. Jó, a... tehát ez 20%-os kedvezménnyel is lehet ja, okay. online. <laughs> még online is, oké. Okay. Uh, rendben van, és egy hét múlva pedig uh, Péterfi Ferenc lesz a demokrácia. Most be bányai Géza bucsúzik, minden jót. So this is And the poor ones. The road is so long, and the. So